și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. După cunoscuta melodie de deschidere, vă întâmpli necunoscuta vocea crainicului emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, preotul Valeriu. Iubiți ascultători, studiem împreună cuvântului Dumnezeu, pe care astăzi îl avem pregătit din Luca de la capitolul 1, începând cu versetul 75, pe care îl vom citi de îndată ce vom parcurge un alt episod din lucrarea dar el a fost lepros. În lecțiunile precedente am discutat despre semnele care făceau cunoscută apariția leprei și, prin paralelism, discutam despre semnele care arată pe om ca păcătos. Astăzi începem să vorbim câte ceva despre felul cum trebuie să se poarte acest om, un lepros în societate și, respectiv, un păcătos înaintea lui Dumnezeu. Pentru aceasta, Vom citi din Leviticul capitolul 13 două versete și anume 45 și 46. Leprosul atins de această rană să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul descoperit, să-și acopere barba și să strige. Necurat! Necurat! În toate zilele cât va avea rana, va fi necurat. Este necurat să locuiască singur locuința lui să fie afară din tapără. Aceste cuvinte triste ne dau un tablou clar al păcătosului. Era posibil să se folosească de hainele lui pentru a ascunde petele leprei, dar acum nu mai rămâne nimic ce ar putea acoperi necurăția sa, căci citim la Evrei 4:13, totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face, adică înaintea lui Dumnezeu. Adam, primul om, a încercat să se acopere cu frunze, dar această lucrare a fost nefolositoare. Când a venit Dumnezeu să-L caute, a trebuit să recunoască, a spus Adam așa. Ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că sunt gol și m-am ascuns, de citit Geneza 3 cu 10. Vedeți? El se acoperise, dar acoperimântul pe care și-l-a procurat el îl lăsa tot gol înaintea lui Dumnezeu. Da, drag ascultătorule, în ochii lui Dumnezeu hainele tale sunt trupte orice pată de păcat cea mai mică necurăție stă clar în fața lui Dumnezeu între Dumnezeu și tine nu există nimic care te ar putea acoperi toată mânia lui Dumnezeu care urăște păcatul rămâne pe capul tău descoperit la Ioan 3 36, citim că numai cine crede în fiul are viața veșnică. Dar cine n-ascultă, cine nu crede de fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el, după cum am văzut și în cazul lui Adam. El s-a acoperit cu frunze, dar pentru că nu-și luase acoperământul fiului, pe Domnul Iisus Hristos cel Curat a rămas gol înaintea lui Dumnezeu, și cu toate frunzele de pe el s-a văzut gol înaintea Domnului. Despre această stare de golicine. Citim la numărul 5 cu 18 despre preotul care trebuia să descopere și capul femeii necredincioase. Nici un fel de voal nu era pentru a se acoperi. Deci am zis la număr 5 cu 18. În același timp, însă, cel mântuit spune, așa după cum citim în Psalmul 140, Tu îmi acoperi capul. Cel care era lepros trebuie să pună totul jos, tot ceea ce ar fi putut să-i acopere capul gol. Această expresie conține unul din adevărurile fundamentale pe care trebuie să-l primească omul. Dragul meu ascultător, este capul tău acoperit? Sau este așa încât ochii lui Dumnezeu văd numai necurăție fără a fi ceva care te-ar putea acoperi? Deci citiserăm noi în versetul acesta să umble cu capul descoperit, la Levitic, capitolul 13, să-și acopere barba și să strige necurat, necurat. Deci capul trebuia descoperit, pe când barba trebuia acoperită. Este o semnificație și aici. Până și suflarea reprosului putea să întineze pe oamenii din apropierea lui. Aici nu era nici cea mai mică posibilitate ca prin propriile lui sforțări să poată deveni curat. Nu. El nu mai este de niciun folos pentru societatea care nu este cuprinsă de același rău. Leprosul are o singură vorbă pe care o strigă ca pe un avertisment: Necurat, necurat. Închipuirea că un păcătos s-ar putea curăți prin el însuși, prin anumite fapte și datine. Nu este decât o nebunie, căci până și suflarea lui este arătat aici, este necurată. Restul capitolului din Levitic 13 vorbește despre lepra la o haină sau o piele. Dar să rămânem la omul lepros. Să urmărim și să vedem mijlocul de care se folosește Dumnezeu pentru curățire, în timp ce leprosul este fără ajutor și fără nădejde. Iubiți ascultători, despre adevărul acesta, despre aspectul curățirii leprosului, respectiv al păcătosului înaintea lui Dumnezeu, vom discuta cu voia Domnului și bunăvoința dumneavoastră în lecțiunea viitoare. Pentru acum ne mulțumim să vedem că Domnul Dumnezeu în bunătatea lui cea mare a pregătit și un mijloc de scăpare, așa după cum am auzit în psalmul 140, Tu îmi acoperi capul. Iar acest acoperământ ne este pregătit tot de Domnul Dumnezeu prin Fiul Său, Domnul Isus Hristos. Toți aceia care se ascund în Domnul Isus Hristos devin nu numai acceptați înaintea Lui Dumnezeu, dar devin așa de plăcuți după cum Fiul Însuși este plăcut. Și dacă vreți, putem să mergem până acolo încât să spunem că Dumnezeu vrea sau nu vrea, dar din pricina Fiului în care ne-am ascuns și ne-am cuibărit, ne place și ne face aceleași favoruri pe care le face Fiul lui Său iubit. Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru Ceresc, mulțumim că Tu te-ai gândit și ai pregătit toate. Ne-ai pregătit și pe Fiul și Tu, așa cum ne-ai lăsat în cuvântul Tău scris la 1 cu 1,30, Tu, Doamne, ne-ai așezat în Hristos. Vrem să învățăm să rămânem în El unde ne-ai așezat ca să Te putem slăvi așa cum ți se cuvine. Amin. Cine poate spune că sunt de fericit că în drumul meu Pe Iisus l-am găsit Și de acum pe prin ele Calea mea Până când în ceruri El m-a valua Să cânte toți în core Pe bucuria mea Spre slava lui Iisus Spururea Și îngerii Pe tatăl Iubiți ascultători, lecțiunea noastră de astăzi ne aduce în fața versetului 75 de la capitolul 1 din Evanghelia după Luca. Citeți versetul acompaniat de explicațiile care îl însoțesc. Trăind înaintea lui cu sfințenie și neprihănire, în toate zilele vieții noastre. Se știe că aici este cântarea lui Zaharia. Pe care a înălțat Lui Dumnezeu în momentul în care i s-a deschis gura după experiența muțeniei primită ca pedeapsă pentru lipsa lui de credință. Mântuirea reală se dovedește prin viața de sfințenie și neprihănire pe care o trăiește zi de zi credinciosul. Acesta este semnul. Altfel, e o mântuire închipuită. Este numai vorba mântuire, dar nu este și. FAPTA MÂNTUIRE Darurile lui Dumnezeu, când sunt date cuiva, sunt realități, nu vorbe sau închipuit. Mântuirea este darul lui și ea este o realitate puternică, dovedită prin sfințenie și neprihănire de cel care mărturisește că o are. Abătându-mă puțin de la textul lecțiunii. Nu demult am făcut o vizită într-o familie împreună cu soția mea și am întrebat pe sora de acolo când a vizitat ultima oară pe ceva credincioși și mi-a spus că a vizitat foarte mulți prin telefon. Foarte necăjit am întrebat-o atunci, ascultă sora, Domnul Isus când a venit și ți-a oferit mântuirea pe pământ, ți-a dat un telefon din cer? Zice, nu, a venit aici, a suferit pentru mine, m-a vizitat. E, asta înseamnă adevărata vizită. Te duci și vezi pe frați cum a venit Domnul Isus și te-a văzut. Sfințenia și neprihănirea, ca roade ale mântuirii, sunt adevărate numai dacă sunt trăite înaintea lui Dumnezeu în mod practic. Altfel, sunt fariseice. Numai ceea ce se face, nu ce se vorbește, înaintea lui Dumnezeu, cu puterea lui este adevărat bun și folositor. Ești atât cât ești înaintea lui Dumnezeu. Trăind înaintea lui Dumnezeu, spune versetul, în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Cuvântul sfânt este prima literă a oricărei religii și înțelesul lui obișnuit este cel moral, adică bunătate absolută, curăție purtare, răbdare liniștită și așa mai departe. Sfânta Scriptură însă ne arată că acest cuvânt Sfânt cuprinde mai mult decât viața morală. El înseamnă pus deoparte pentru ceva. Înseamnă o predare 100% în mâna lui Dumnezeu. Înseamnă a o rupe cu trecutul păcătos. Înseamnă despărțire totală de felul de șer de viețuire și de gândire a lumii. Înseamnă pătrundere în tainele lui Dumnezeu. Cuvântul Sfânt mai înseamnă neamestecat. Toți creștinii adevărați sunt puși deoparte pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui. Toți creștinii adevărați sunt născuți din nou, iar viața nouă crește zi de zi. Voia Lui Dumnezeu este Sfințirea voastră, ni se spune la 1 Tesaloniceni 4,3, adică punerea voastră deoparte. Nu putem ajunge cu adevărat la sfințenie decât atunci când suntem izbăviți de vrăjmași, cum este meditația de la versetul 71, numai atunci când suntem izbăviți de sub puterea lui nostru, care este cel mai puternic vrăjmaș. Ascultarea în totul de Dumnezeu este hrana sfințeniei, pentru că cine ascultă de Dumnezeu primește felul lui de a fi, adică sfânt. Domnul Isus este marele model de sfințenie. Să privim la El și vom deveni ca El. Trăind înaintea Lui în sfințenie și neprihănire, în toate zilele vieții noastre, în felul acesta devenim ca El. Viața creștină normală înseamnă sfințenie și neprihănire înaintea Lui Dumnezeu, înseamnă slujire necurmată în altarul dragostei pentru Dumnezeu și pentru oameni. În versetul următor, în versetul 76, Zaharia se îndreaptă către prunc de acum și face următoarele prorocii. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui. Numele sau titlul pe care îl primești atârnă de umblarea ta. Spre exemplu, dacă umbli înaintea Domnului, îi pregătești căile și vei fi chemat proroc al lui, slujitor al lui sau om din casa lui împreună lucrător cu el. Dacă nu umbli înaintea Domnului, poți să faci lucruri mari religioase, poți aduce jertfe scumpe și tot nu-ți va pune Dumnezeu nume frumos și sfânt, ci te va socoti un vrăjmaș al său, un stricător al căilor și planurilor lui. Deci ceea ce este foarte important este înaintea cui mergi. Dacă mergi înaintea Domnului, vei face atunci lucrările Lui, fiind recunoscut de El ca pregătitor al căilor Lui. Versetul spune clar, vei fi chemat căci vei merge. Vedeți, faptele și lucrările îți spun adevăratul tău nume. Ești chemat lucrător împreună cu Dumnezeu pentru că tu te-ai lepădat de tine însuți. Și pentru că nu mai ai ca țintă împlinirea voiei tale, ci te-ai lui Dumnezeu, ai primit voia lui ca voia ta și mergi în lucrarea lui care ți-a devenit moștenire. După lucrarea pe care o faci, ai primit și numere. Deci îi spune prorocia, vei fi chemat căci vei merge. Dumnezeu nu primește în lucrarea sa decât pe cei care s-au lepădat de ei înșiși și de tot ce au avut înainte de întoarcerea lor la el. Omul devine împreună lucrător cu Dumnezeu numai când lucrează ce lucrează Dumnezeu, când strânge ceea ce strânge el și aruncă ceea ce aruncă el. Dumnezeu nu aduce în lucrarea sa lucrurile lumii vechi, și nici oamenii vechi nu pot fi alături de El ca lucrători. Mai întâi trebuie să fii copil la Lui Dumnezeu, născut din nou prin El, prin credința în Domnul Iisus Hristos și în jertfa Lui, și apoi devii lucrător împreună cu El, proroca Lui, slujitorul cauzei sale. Și tu, pruncule, vorbește Zaharia către pruncul nou născut Ioan Botezătorul. Dumnezeu ni se adresează nouă celor care, prin credința Mântuitorului Iisus Hristos, am devenit copii ai Lui. Prin înfiere, noi suntem prunci și dacă suntem prunci, trebuie să umblăm înaintea Lui, ca să putem deveni lucrători destoinici în ogorul Lui, pregătindu-i căile spre suflete. Ioan Botezătorul a fost chemat proroc al celui înalt, pentru că umbla înaintea Domnului și îi pregătea căile pe pământ. Și tu, prâncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui. Pentru un adevărat israelit, un proroc era ceva cu totul deosebit. Prorocul era reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, era cuvântul lui care lumina în noaptea lumii păcătoase. Proorocii erau o mărturie vie pentru faptul că Dumnezeu era cu, pro, cu poporul său. Proorocul Ioan Botezătorul, la vremea lui și după chemarea lui, a pregătit căile Domnului pentru un popor ca el să vină să-i aducă mântuirea. Ca și Ioan Botezătorul, fiecare creștin adevărat este un pregătitor al căilor Domnului pe pământ pentru ca Domnul să ajungă la suflete, și sufletele să ajungă la el spre a fi mântuite. Un lucru vrem să subliniem. Este scris aici căile Domnului. Nu e vorba aici despre căile omului, care oricât ar fi ele de frumoase și atrăgătoare, până la urmă duc la moarte. Nu calea unui om, oricât ar fi el de talentat, nici calea unei grupări religioase, oricât ar fi ea de atrăgătoare, ci calea Lui Dumnezeu, așa cum ne -o arată Cartea Sfântă. Aceasta trebuie să ne fie ținta vieții noastre de lucrători împreună cu Dumnezeu. Versetul 77 ne vorbește în continuare despre prorociile făcute lui Ioan Botezătorul de către tatăl său, preotul Zaharia. Citim versetul. Și să dai poporului său cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui. În lucrarea sa de a neamurii omenesc, Dumnezeu s-a folosit și se folosește de felurite vase. Nu vasele dau mântuirea, ci ele doar pregătesc calea, adică dau cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor. Nimeni nu poate veni la mântuire dacă nu știe cum să vină, dacă nu cunoaște calea spre ea. Ioan Botezătorul pregătea poporul dându-i cunoștința mântuirii, însă mântuirea venea după el prin Mântuitorul Iisus Hristos, care și-a dat viața ca jertfă pentru păcatul omenirii. Să dai cunoștința mântuirii și să dai mântuirea însăși sunt două lucruri deosebite, dar unite între ele. În vârful unui turn se află un învățător iubit de doi ucenici ai săi. Drumul spre a ajunge la el este foarte întortocheat și greu. Unul dintre ucenici, copleșit de dor, stă la poarta turnului și plânge. Învățătorul în dragostea lui s-a coborât, l-a luat de mână și l-a dus sus. Celălalt însă a pornit singur, pe scări, rătăcini, căzând și luând-o iar de la început, până când, după multă stăruință, a ajuns sus. Vedeți, cei doi ucenici au ajuns unde au dorit, cu o deosebire însă. Primul a urcat fără nicio greutate, fiindcă l-a dus învățătorul de mână. Problema a fost rezolvată, deci, numai pentru sine. Celălalt a reușit să descopere un drum pe care și alții vor păși. Cel din a mers pe un drum al inimii, celălalt pe un drum al rațiunii. Ca să ajungem la, cu adevărat la Dumnezeu la mântuire, trebuie să unim rațiunea cu inima, credința cu dragostea, Așa după cum ni se arată la Galateni 5 cu versetul 6. În prorocia făcută deci, despre Ioan Botezătorului se spune să dai poporului cunoștința mântuirii. Nici un dar nu poate fi mai mare pentru un om rătăcit prin pădurile nesfârșite ale unui ținut muntos, cum este arătarea drumului bun pe care îl poate scoate din rătăcire, căci rătăcirea este calea morții. Dar ce poate folosi unui om rătăcit să aibă punga plină cu bani, să aibă diplomă de om învățat în buzunar și o putere fizică mare? Toate acestea nu-l pot ajuta în rătăcirea lui. Trebuie să vină cineva care cunoaște drumul, chiar dacă este sărac, chiar dacă nu are diplomă în buzunar, chiar dacă este mai slab, trupește. Cunoașterea drumului mântuirii, asta este tot ceea ce trebuie unui rătăcit. Se povestește că un filozof se plimba pe malul mării și văzând un pescar, l-a rugat stăruitor să-l plimbe puțin cu barca. Pescarul s-a învoit, în timp ce barca a spre larg, filozoful, mulțumit de sine și îngânfat de cunoștința lui, întrebă pe pescar ce știe el despre Pitagora și despre teorema lui. Pescarul a dat din umeri, spunând că nici n-a auzit despre așa ceva. Un sfert de viață ți-ai pierdut, i-a răspuns filozoful. După puțin timp îl întrebă iarăși, ce știe dumneavoastră despre sistemul nostru planetar și din ce constelație face parte Soarele? Nu știu nimic, iar răspund din nou pescarul. Atunci jumătate din viață ți pierdută, zise filozoful. În timp ce ei discutau, barca se depărtase așa de mult de țărm încât nu se mai vedea țărmul. Dar ceea ce era și mai grav, începuse o furtună pe mare și barca era amenințată cu scufundarea. Domnule, zise pescarul, știi să noți? Nu, răspunse filozoful, viața ți-e pierdută, îi replică pescarul. Vedeți, cunoștința care ajută practic viața, aceea este adevărata cunoștință. Cunoștința care ajută practic la mântuire, este adevărata cunoștință pe care Domnul Isus a venit să o aducă omenirii care se zbate în ghearele păcatului și ale morții. El nu a venit să fondeze teorii și sisteme filozofice sau teologice, ci el a venit să învețe și să dea poporului calea simplă a mântuirii, care stă în iertarea păcatelor, a venit să-și dea viața ca jertfă pentru răscumpărarea păcătosului. Vai, câți savanți teologi sunt în situația filozofului amintit mai sus! Ei știu multe teorii, au o cunoaștere teoretică mare, dar când este vorba de practică, nu pot mișca un deget. Marea lumii îi neacă pe toți pentru că nu știu să-nnoate. Domnul Isus ne-a așeza pe toți care credem și l-am primit pe El ca mântuitor, ca să dăm poporului cunoștința mântuirii, să pregătim calea acestei mântuiri care stă în iertarea păcatelor. Să îndreptăm ochii tuturor spre Domnul Iisus cel răstignit, prin care se poate ajunge la iertarea păcatelor. El este jertfa de ispășire pentru păcat și deci spre El trebuie să îndrumăm pe orice suflet. Biserica Domnului există în lume numai prin faptul că necurmati se adaugă noi și noi mântuiți. Fericitul Augustin spunea, numărul sfinților se înmulțește totdeauna din numărul păcătoșilor. Un creștin adevărat face noi creștini, altfel nu-i creștin. Să dai poporului cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor. Oricine are păcatele iertate este mântuit. Păcătoși suntem toți, însă oamenii păcătoși care cred în Domnul Iisus și jertfa Lui de pe crucea Golgotei au păcatele iertate, fiindcă El a suferit în locul lor pedeapsa păcatelor. Oricine crede are păcatele iertate și este, este deci mântuit. El nu mai are teama pedepsei pentru vinovăția Lui, pentru că Domnul Iisus a luat asupra Lui vina. Iertarea păcatelor trecute... Este leacul întrebuința de Dumnezeu pentru vindecarea unui suflet de toate nedesăvârșirile, scăderile și rătăcirile lui în gândire. Dumnezeu nu mai învinovățește și nu mai mustră pentru trecutul său pe cel care a venit la Domnul Iisus și l-a primit ca mântuitor personal, crezând în jertfa lui spășitoare de pe cruce. Oriunde un om a recunoscut cu adevărat, cu inima înfrântă, păcătoșenia sa și și-a pus toată încrederea în Domnul Iisus care a murit pentru el, este mântuit, este născut din nou, primește un nou caracter. Mântuirea eliberează pe om de sentimente, de ură, antipatie și răzbunare față de semeni, de prejudecăți, pofte păcătoase și fățărnicie. Omul mântuit devine moral și duhovnicesc. Ființa lui primește o armonie lăuntrică și un foc dumnezeiesc care îl pune în slujba apropiului în vederea mântuirii. Acesta este omul mântuit. Dragul meu! Ești nu mântuit? Dacă ești atunci, tu nu poți fi indiferent față de Dumnezeu și Cuvântului, față de semeni și nevoile lor. Tu trăiești practic mântuirea și dai și altora cunoștința mântuirii. Despre un Botezătorul se spune să dai poporului său cunoștința mântuirii. Cunoștința mântuirii trebuie să fie practică. Aceasta este dătătoare de viață. Domnul Isus ne stă în față ca să vârșită pildă. Să învățăm de la el cunoștința mântuirii și apoi să o dăm și altora. Cel mai mare dar pe care îl putem face cuiva este darul cunoștinței mântuirii. Acest dar să-l împărțim mereu tuturor rătăciților din jurul nostru printr-o viață practică de lumină și sfințenie. Domnul să ne ajute la aceasta! Iubiți ascultători, anunțăm la punctul acesta încheierea programului L020 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În minutele care ne-au mai rămas la dispoziție, ne vom ocupa de citirea unei poezii al cărei titlu este Când la ușă bate ura, poezie din care învățăm cum să ne îmbogățim viața noastră în sfințenie și virtuți creștine pentru a fi capabil să împărțim celor din jur, așa cum ne-a lăsat-o Dumnezeu, viața Lui lucrată prin chipul Domnului Hristos în propria noastră viață. Când la ușă bate ura și insistă arzătoare, să-i deschid să intre în casă să-mi dea duch de neiertare, Doamne, ține Tu zăvorul să nu pot al cu ea, nici păcatul și nici ura să nu intre în casa mea. Când plăcerea își ascunde uriciunile sub mască și în camuflaj vicleana vine să mă demenească, iar prin geamuri sună zvonul Babilonului splendid, Doamne, dă-mi atunci putere geamurile să le închid. Când privirea mea cea slabă înspre lume se îndoaie, înspre blidul cald de linte și spre luciul din gunoaie, dă-mi lumina Ta, Iisuse, să văd drumul adevărat, Că noroiul murdărește Că păcatul e păcat Când din umbrele mărșave aud voci care Mă-nfrică, fă să fie Harul mare când puterea mea E mică, iar când la dotan Dușmanii mă și-și bat Joc, fă să văd cea ta oștire Cea din carele de foc Când încânte Cele lumii care inimile fură Vrea dușmanul să-mi ofere Tobe de harababură Dă-mi cântarea mântuirii Întoarnă-mi psalmii în cuvânt, Doamne, dă-mi cântarea vieții, alta să nu pot să cânt. Și când pe furici de noapte avea diavolul să vină, banița ca să-mi o umple cu o travă de neghină, pune-mi, Doamne, strajă gurii, când vorbesc să nu greșesc și îmbrazda mea să semăn doar cuvântul tău ceresc. Amin. Isus, ai venit!